Rahim, alhamdulillahi Rabbil Alamin Ussalatu ussalamu ala rasulna Muhammedu ala alihi Ussahbihi u um, me nëtëbiham bi Ihsanir i umidin Allah në madhur e falenderojmë, për e ti ndim dhe fale e kërkojmë Ne përbazdojmë me pjesën e dytë të këti seminare Dhe si kur që e kujta një pjesë e parë kështë të bëndët e me Regullat e dëmazdashme që dojtë e kemi parasysh në proces në edukimit Dojtë e filluar nga kuptimi i drejti konceptet e edukimit e dirit e kërregullat që do t'i këmë parasysh prindrit kashi vetë vetës dhe kashi fëmijëve të tyre. Pjesa e dy që do të tërtojmë tashën këtë saantës në dy të nërënëzër ka të bëjmë me bazat edukimit. E këtu janë tjetër në cishme për të kuptu se në bislat baza ndërtohet edukimi mirëfilt. E që pastaj detajt e tjera që kamë me edukimin këthenë të këto baza dhe trejtojnë bi këto baza, dhe shëronë me këto baza. Pa pas bazë, nuk i mundë si ku mu këthujot. Dhe nuk i mundë si me e trejtu si duhet, të më në thonë, problemin e caktu. Shpeshë është përshamullë përmendën problemet caktuara në edukim. Fëmis, mjë liu këtë, mos mjë liu këtë. Fëmis, përshamullë, me vo këtë, mos e vo këtë. Pyjtet shumë të aptët. Kurse për shkakun se këtë do ta përmendim më vonë në pjesën 3, pe sfidave për shkakun dhe rreth shoqëria. Qëse janë a më ljuft miis apo më ljuft miis apo a më bli telefon apo më sumi telefon. Unë gjithashtu çiftohen detajet që duhet detaje mund të jetu pastaj që ti jojm bazat apo. Kur fmij ko bazat e duhur rofta. Me dine lojella ola malet e kërta për ishë më dhon. Por kurseun bazas është problematike me çka më ndërtu pastaj kët lejm ose kët ofrem me çka më ndërtu. Apër që që të ndëlazër, së shpeshara, eh, ku diskutohet par qështë një problemeve në rafle të dukimit, ndodhë një shkëputje e rëzikshme. Ndohë një shkëputje e rëzikshme. Qështë e shkëputje? Të ndikuar shumë nga rëthonat e kohës ton, apo dhe të prokupuar me problemet e kohës ton, një shkëputim nga kohë përgamerit sëllallahu sëllamaton. E kjo e rëzikë. Kërë për shambullë nuk miret parasysh edukata e pejgamberit sallallashnë që si jadha sahabeve tjeve. Ma dje, për shumë musliman konsiderohet e pa mjaftushme për më ubala vaqunë me svijetet e kohës. Në shënë e thimit kondër të nëmë, për shambullë të nëzërë. A ka pas Ibn Ameri ose Ibn Abasi edukat mjaftushme që nëse e bjenë sëtë me konë musliman që rduhët, apo kështë me pas për lemë Ibn Ameri sëtë me konë për lemë? Për shamb Na tash po vazo hipotetikisht me përgatitjen që ka pas Ibn Omer si pa apo fëmijë Ibn Abosin a kish më mbietur në koken e këtyn e epshave e sfida a kish më mbietur si musliman na dim çuska ata kanë karu sllat tira negon sigurisht këtu dallojn detohet e sfida votën bazën më të njëtave shkëmben si ato kuroj bazën pa çdo konkurë çet ti këto çat produkte apo nga se Allahu jalla wala kujtë për mendu për sprovat. Për shembull, ska thon keni më sprovu, për shembull meëm nap. Çdojë sprovë është të mëjon. Po. Me ja. rëndësi që t'ini të gatshëm shumë të kuptu pse po ju sprovoj. Tani kalle është çuçi ju sprovojat. A po kupton? Njeni kur e kupton pse? Le si, ku të kemë kuptuesi. A po ku do të kupton pse? Nuk kupton as si apo. Për sheh për shembull që do të mos dashme që Ne të njihme edukatën së sahabëve. Qy është ta njerëz i ka imunizu për e gamë në në? Qy është i ka edukur për e gamë në të njerëz e latë? Mi qfar baza e ka ndërtu këta edukime të ty në? Që me ushërbime këta shembuje. Dhe me arrit me i, pas taj pregadit për kuhën ton. Normal, na kena nevoj për këtë desh të tona. Prend, fmi, të tona. Po me e këthy në nivelin e fmive një për shkak se tema një ë Baza më e rëndësishme tani do të thotë që mbi atë bazë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka ndërtuar edukimin e shokëve të ti. tij. Në postë ata kanë qenë stabilë, të qëndrueshëm e gjithshme keq çkaftuish për ta mirë çka ata i kanë pas. Baza e parë dhe esenciale ka qenë baza e imanit, top. Besimit, top. Djondu ibn Abdullah radiallahu taala anu thotë, "Është fëmi në kohën e pejgamberit, e dëgjona. Është fëmi në kohën e pejgamberit, ta thosë." Në emësënin, në emësënin imanin para Kur'anit. E pas taj kur emësënim Kur'anit, nështuhe imanit. Që ka qenë proces e dukimit në kone për e gëmëberit sallallahu alai. Qëka nëmë kuptën në emësënin imanin para Kur'anit? Nëmë, para se me në emësënin surët e Kur'anit, në emësënin qka këtë Kur'an? Si me besu në këtë Kur'an? Përse në më nëse më adhuro Allahu xhallahu ala, më thoni kush është Allahu xhallahu ala? Normalisht me, me sasinë e informatave dhe mënyrën që e kupton niveli i fëmijës, ama ky ka qenë imani apo? Bazat e besimit. Me, domthonë që realisht ato pasaj japin kuptim çdo çdo kërkesë dhe jo motiv për çdo praktikë. Dhe kur flasim për imanin këtu ka shumë ato që e përbojnë këtë bazë të rëndësishme të edukimit, mirë për po une, i kom përgjithë tri aspekte me rëndësitë të nëzërë, që këtërë janë shumë të rëndësishme në themelimin dhe, dhe, dhe forcimin e kësoj bazë të këfmi e të këfmi tërë. Po dhe të nga hapo, po, po fjasë për po fëmi të dhe. Kërë kër flasën për bazën e edukimit, në bazë besimit të besimit tërë, bazë të rëndësishme, themel, gurë themel, imani, E para që duhet me pasë përgjithë të ndëzër është dëshurien dhe Allah të barë këtë të lepë. Do në duhet që besimi që i apë vëmive me qenë i ati niveli që e dojnë zonë të në gjellënë vërë. E dojnë. Me dojnë shë Allah të barë. Jo, jo me besumë të, thjeshtë, besim i që në nënkuptan pranimin e disa, disa kërkesëve cëktuar. Aftë. Por tjetë, i dantuar me botën e dashurisë. E piltë ja është qysh më u bóu fëmijëve të dashur Allah xhallahu le valla. Qysh më dashmën Allah xhallahu le më dashëm. Qashnië ç'u më dashur të na afton. Me, me, me përdorur më nivelin edhe me një uri që janë për, për, të përshtatshme për janë të përshtatshme për, do të thon, a kuqor nda nivelin e ty naft. Te tema e dashuris, apo duhem se ka ozime të shumë dha që mund të thuan. Mirë, po unë kisha prezantuar mbiën e dashurisë te Allah xhallahu ala, domthonë përmes du binor Allah. Binori por është djojë e Allah xhallahu ala, emrat e tij dhe çështjet e tij. Kjo temp duket shumë temë, pjekun e madh, domthonë. Jo është temë për fëmijë kë punon. Për shembull, a a çush enje sodni fmi Allah xhallahu ala. A nje për shambull vëtësi kryuës, a nje për shambull vëtësi furnizuës, a nje për shambull si ndëshkuës, qësh e nje aftën? Qëfar formë e nje? Nje aftën, Allah, msa... Nje aftën qëtë mësë ma bëgjët fëtaftën. Nje mëllon, bëjqfar baza e nje fëmiju Allah në gjellë hu ala. Ka e nje për shambull, njohi Allah gjellë hu ala, ma shumë bëhet bi bazën e. Tauri se pa qëptimt, ose kërsin vetë adarmonta. A kuptojë a duhet? Dron. Teori e pa kuptues. Beso Allahun, beso këto, ai e beson, ama se kupton se si është kjo besim. A ne kurse kupton në komësimë e dashur. Një Allahu xhelal dhe ora. Për shembull, tash po e referohem pikave për tutje, më to bashkë me vetin kur bisedon me fëmijën tënd për shembull, a ke bëzundur për rahmetin e Allah xhelal dhe ora meta. Më gullim i ka du qarë Rahmeti, Allah Gjellevarat. Sa është Rahmeti, Madhe, Allah Gjellevarat, përshamull. Që kërë në kupton që farë Rahmeti ka Allah, e danë Allah Gjellevarat. Përshamull, një e përmendu me praktike që i kam, përmendës dhe djetar është me thonë, a e dëmë babën, të shënë bërë, po. A e dëmë këto, a e dëmë këto po. A dëmë që i kriktë, Allah i ka, ka krivo. Allah, Allah i ka bu e shërë që... Do, do, do mos me përfundu, harku i dëshuis të baba, pëtën. po për mes babës të Allahu me shkua, po. Ka se shpesherë, harë ku i ba mirësisë, harë ku i, i, i, i dëshurisë, apo përfundan të e këpërindja, po. Baba të, të iho, baba, ka blitë. Jo, baba, Allah i ka furnizu babën, e baba të ka blitë. Që e se bukërë këpërë? Po shamë, po. Allahu i ka llo në shnetë në nënës, e ta ka bukërë këdrejtë ka gjithë bukërë. Po shamë, po. Dhe, gjithë s'ka dojtë me linë, që e me da është Allah G Më ju kuptojmë tepër në këtë fjalë këtë punë. Apo po fçen këto edhe po. Alhamdulillah. Allahu nakë mundsomë punu edhe ta kenë bli. Ose jena dal dikun familjarisht. O kujnastiu kalut mir. Alhamdulillah që Allah na dha shnetë mundsië dulem. Allahu. Don mosi ti har ku përgjegjëtar që ti kthehet. Apo eh eh mirësi e ju aftot. Ti të bënu si prend u lize me smisë Allahu xhelalu veala. Shumë me dashur Allah xhelalu. Gjithkum Allahu Vetëm për mëness ju ose Allahu Xhelalu. Me njoft Allahun se si i mëshirshëm, me njoft Allahun Xhelaluallahu si furnizues. Ju jo më njoft Allahun Xhelas i dëshkuës, apo jo, të. Jo, apo. Madje shumë gatitor, në vozë nuk e kanë preferuar që me e krisnu fmiun me dënë moptan. Nga se është i ndishur fmiun këtë moshë, ka mundsi që, mos më dosh Allahu Xhelalu, apo të. Po më thon ndryshë, apo të. Këto punë kush i ka bëu? Po, më jua të të tërkosh. Allah i ka dhënë ufan. Ti nuk ka mirë që më kon pjesën time apo. Do të thësi të të thorrazi, jo drejtkë apo. Jo drejtkë apo. A drejkt po me dashurin po, me rahmet po drejtkë apo. Kjo është në mënyrë indirekte me përmes ka mundsi edhe jeri më dhënë, me denu, mi, po në mënyrë direkte rahmet më e mbishira folja. Qi fëmia me kon kontakt të vazhduesh me dashurin, por duke pas parasysh edhe mundsinë edhemet. Dorso yorando që do, do të thonë esencë e komunikimit të fëmis me Allahu xhallahu lër me kumby bazën e frikës, ama ka mundësi me ta falë pun. Dorso tek irrituri, si to të ndaktura duhet me kusht për balancë, se irrituri kanë një kanë për krsnim. Fmiun nuk don kështu atë. Miun don me me dashuri. Tash bibidorin e kujna, bibidorin e njëjë se Allahu xhallahu. Vuaj për Allahun, për Ahmedin Allahu xhallahu. M'ulmi a lezu për shkak, çka Rahmetullah xhallahu. Për krimtarja Allah, Allah të vartë që ka krimur, format për sosën për shumë, Allah të vartë. Për falën Allah të gjellëvara, për bujarinë Allah të që është a i furnizon, që është a i jep. E kështë të mërën nga emrat e Allah që ju i dinja për tërë. Trajtim fminur me mesaj edukativ. Për. Dhe pa të shumë se edhe binari në dytë i mbjellës e dëshuji të këmiju është në më hëmë për mes begativit Allah të gjellëvara. Mja për. për me m opsa këtë mos më po. Qali syt po bësha. A dëgjo kërkues më po. Allahu ta ka mëson. Donë me, me ali s'do begati që ai e gzon, ai e preton me Allahu xhe lalil. Se kjo mbill dashurinë. E nipop bësh miu subhana. E e di lutur miabli, ti lidh me ty. Se e don e don për gdhëlin, e don hedinave. Ka vë rroji, stafruote i kipite nuk don. Si ti ja blesh lutur, ka për të. Çfarë fmi jotën? Nëse ko po për të qesh çstop. Para mi ka thonë që sa lutrat kushtimisht Allahja ka qiuaftë. A dinë sot nga Allah xhëlah pasav. Beson që shumë më të azhdotin xhëlne lutrat. Tash, kemi një nivel. Ne sot po shkojmë në nivel 6 vjet, 7 vjet me lutrat, në sot më i lart, diçka tjetër. Të të Mirë për mbërësi është që, do të them, me mbjell durim progres negative të Allah xhëlah. Mos me kuptuar begatin si rastësi, si përpjekje për dhora pas çdo çu, por si dorotimi në ora. Gjëzëndroza pray e faktore të rëndësishëm të edukimit mbi bazën e besimit është e para, bilja e dashurisë. E dytë, bilja e bindjes, apo të thon. Duhet bindje aftë. Etjella e ruan nga çdo lkundjen të ardhmën, apo të thon. Si më mbill bindjen tek fëmia jon. Formë ndryshme. Një bëtynie për, për shembull është që me mediton argumentet Allah si Allah kathir, në al në tokës, në e Allahut që është bënë. Sikurse Allahu i dha na Kafir, inna fi khalqi samawati wal ard wa ikhtilafi layli wan nahar laayat liuli albab. Ne کریم në çim të tokës, ndryshimin e nazo ditës, ka argumente për ata që kanë mendje. Kë po dyshim do korrëj për intelektualet e njerëzve më aq. Po kanë hise në këto meditim të gjithë njerëzve të tjerë, secili varesht nga niveli i tij dhe nga aftësia e tij për të, të, të, të, të, të kuptuar. Për shambull, uh, kërë fëmit, fëmit ka mësu për shkollë uh, në tynë, biologië ose fizikë, a këna ndërhyqë, mjo litë të ligje me Alon Gjellevala, më dhënë, qërë Allah që ka falat, që ka përsë mërë jamë. Mas me kuptuaj si proces i rastësishëm që tentuat në shkollë të shkollë, në bjellë në shkollë në kërë. Këne po, përmanet gjithë ajo të mëhon, tërsi e mrekullive që ndodhen të njëri, Në fund i fundit nuk përmendet kush e ka bën këto pat. Nuk përmendet se kë ka bogur. Është këtë mangësi serioze, këtë defekt serioz që e lën i zonë arsivor duhet pikë më plesur. Kardë me dal, më thon. Për shembull, a a sa më shumë u di leva. Po Allahu që e lajë Allahu. I kuptov fëmia këtu mësonë shumë bukur thënë bindit e kartë përmes promeditimit ose të argumenteve kozmologjike. Ose të argumenteve shriatikë, po shambull, me folë për dobi të agjerimit, po shambull, qërë Allah në kallë ma gjurë që e që fa argumente, po sështë shkjecë apë i zbulanë. Kësi mga bete, bari me e fmitë, po, jo veshë me njerështë ka i kuptanë, e si mësën biologi i kuptanë këtë regullu, si mësën fizikë i kuptanë këtë regullu. Me nivellën e thash prapë që e i kuptanë, po bani këto më bete me talë, letë e me Allah në Gjellivola, po. <të> Shikoj s'do me diku, ai po s'ai komë pi opton. Nuk ka veç me me edukuar më sëpi opton. Jo, po duhet më edukuar në bindjen që çfarë fe e kiti që ndalën opton. Çaj më krijuën një perceptim kukun e disë se frija jon nuk ndalën posa ato që është kjeq, kjusht, mbjel, Andaj, e keq opton. Do të kjo është çelëmtaj me bjellën. Andaj njerëzo kur kupton që Allahu kur është haram, ah, e haram po pse keq është e keq, me siguri se e komsuar për para çit, zakonisht Allahu të këshëti pun haram. Shikoj e lidh të kaluam me me të tashmën. E ka bëllo haram përshënë këtë, e ka bëllo haram përshënë këtë, e kështu me haram përshënë. Pa ju në kuptim të imperativit, haram, haram, nëse këtë komëzime ke që kuptu, apë. Mirë, pa në kuptim të bindis, apësa. Meditimin në argumentet, kosmonajgjike, po edhe shkeratike, ka shumë, apë... Që, sot nga i shojmë që po zbulion dhe po do alën. Gjashotën, në, në nëzit prej... A, a, a, metodave të nëbjelës e bindis në zamën e fëmivët ë me e tajtu bindjen si adhurim i zamërë, s'afëtumë. Dhe di që... bindja është adhurim i zamërë, s'afëtumë. Dhe më honë, me mbilë këtë bindja të këfmiu si adhurim i zamërë, s'afëtumë. Se... nga kërkjes të besimit është me konë i bindurë. Nga kush të fjo është la i lahirila është la, me konë i bindurë, s'afëtumë. Pa të daj, jo veç, jo veç, dhe më honë, si pranim, por e si adhurim, s'afëtumë. Edhom bindja kur unë e adhurim. Domoho, sa më hon, so shumë i bindun, kitaj allo savop. E shpëblijesh. Kjo është halli bindjes. Don të trajtohet tema e bindjes, jo kjo tema jon, por me rëndësi më kuptuese duhet të trajtohet bindja si adhurim i zemrës. Ju vëdim sint nivel i saktuar i pranimit apo. Nuk kërkoj me pranu këtë vërtet në nivel të bindjes apo. Kjo është diçka tjetër apo. Me pasi adhurimi i zemrës është këtë diçka tjetër apo. Dhe s'do prej asoj që në sa u zime u çan ndihmojnë në mbillën e binë zëmat fëmijëton është miozu për shembull rrasa të pranimit islambet nga pranimord apo asa zakonisht mija tash të pirën me kont magnetot magjepsëmat kulturë me civilizim këtu më radhë më tremuqë ata kanë nisën kët punë po kur bie fjala për aspekte fetare shkova ku po kthena më fidoni profesorna ka problem islambë që ka buj shikoprozë më më më më fu më buksimabet shikopojë më ajo çfarë proforesha edhe ka mundurë së sëmë Mekaducci s's nuk nuk t'len mbra pa ambulesa. Nuk është kompleks. Bota këto po e tek kalon. Mipas ne e fokatëve njohurive, eksumorale. Sa kokë për uajt mrekullueshme të, me të njerëzën për ndem që kanë promisë domën. Mirë ato më shëndur në biseda me fëmiton apo. Po përshë për. biseda po për kredo ti e para që saktë. Me bisedu me ta apo. Ësht njure e ka promisë dom. Si rrefemë ka dhua apo? A masë rrefimi saktë apo? Që merr për uja apo. Përshëmut. Çaj me kuptu që, që e hëralisht ato çka iki ti është jo, shumë shtrajt çtjerë po e kërkojnë aftën. Mos më e kompleksu, pastaj dunjojë e tjera aftën. O Mikazuca na tocka i ti, a ti e po i mungon kur po e gjejn, po pleson tamam. Çfarë argumente, çfarë fimi i parë i dytë këtu. Trëgo ju, Rafaio aftën. Jo është rovim nga e kaluara, çshë bu musliman Omer radhiallahu. Mirë këto pa i thotë po Omer nat vag këtu. Gjeni Omer të soi jo, ku e ka dhënë. Jo mësh nat ku Pa dhe në këtë kohë, jënë bo, mështë i ma njërë, edhe është feja me e për hapone, ka tema caktuarët që në këtë dretim, mirë me voë kësimua vetë me ta, ma di të mështashme, për mbilin e kujna, për mbilin e binisët me. Jashnu nga ozimet praktike, për mbilin e binisë zemnaturështë, me bisnum e fëmi të tonë për mirësit e islamit të tonë. Qëka të franë islamit të jonë? Qëfar mirësi e islami e ëtë uh, është një metë pak majinalë, po pa, monët mu përpunu për nivellën e fëmive, qëka uh, hu bërë bëta me degatnis dhe musliman, aftën. E bolë hasër në edhevi për shumë, aji ka të zënë, qëka hu bëta këqë musliman së qenë prezent mu në arenën në nërkomtarë, aftën. Nuk kam e që tjeshtë që është e, e pushtetë, po që është e shumë vlerëve, që është e shumë mirësime. Qëka i ka fru është botës? do prodhues islami ofron me frik, terrorizëm, për shembull, ofron për shembull zhgënjim, ofron për shembull propaganda meteori, gjitha këto në forma që tentojnë po. të mbijellnë kokat e fëmijëve tanë. Don, buqta është domosdoshmërisht, ata po. Për shembull. Elëmeni i vë buqta islame. Në kosta e vërtetë, në kosta e buqta muslimanë është ata. A është buqta muslimanë po? Në zonë, është buqta muslimanë po. Pa buqta është domosdoshmërisht. Që islamit, shambl, është se kanë zinë shkenc, në rregull islami për shemb damesh islami do të kan ditë shkencë dhe dhienë islami të kaë shkencë apo ë ndër shumë dilema që sinë atë islamit, shambl, me të adresin, në islamin për shemb duhet më treguaj se ku e ka adresën apo në këna tëu adresa jon apo nëse thuhet për shemb se uh, gruaja do të më poshtë drejta po të s'i joni apo kurivit të kujt nuk qono kur këna poshta problemi i drejtë gruas kur apo si islami asnjëherë Kur ka pasësë tonë problemin me problem, shkencën, kur't ka pasësë. Andaj tendencë për më e fut konflikt kët problem, apo është tendencë për më pruni trup të huajtën atë. Do të më konsistosh trupi jon kë. Po au ka problem për dikon? Po ka pasë problem të madh. Ka vënë çogush i kam vrojtën stort, i kam vrojtë po i kam vroj, i kam djeg, na kusi kena djeg, na kusi kena vroj, na kena ndërushën stort, na kena shpulin me sok, për shujnë me ari për shembull, na shfikën apo. Inventon pajamë rregull dhe po as i kre leza. Me, me, me e këto mësime më kazu, mërshit e islamet, e kuptu që realisht me i shpëtu këto e fushave tegra për përzentimin e vrasht të islamet ta. Islamet të lenë, të lenë kërë kona përdo. Ndihman mua integru këto, ndihman mua e kështu më radha. Andaj me folë për mërshit e islamet e shumë rëndësishme si pjes e bidhës e bidhës e bidhës të këfëmija jonë. Dhe e treta të këtë bazët e endemi të këtë bazë e besimit. Baza e besimin nd Bindja me këto dhe e treta, kënari, apëtër. Do të me mbillë kënarin me këtë fej, apëtër. Mos me leju që, on, me konë këkullur. Mos me me konë i kompleksum, apëtër. Jo. Por, me qenë kënar, apëtër. Kënar, ka shi epshet, apëtër. Me a mbillë e përsien mbi epshet. E përsien përshamu mbi, mbi ofetet e tjera që e demoralizojnë dhe e shgënjejnë, apëtër. Me mbillë taj gudz Që kane, për shambull, rasën e Abdullah ibn Zuberit, radiallahu ta'ala në hopën, kur ka kalu Ameri edhe mija t'jirën largu kamet albëbën Zuberit, pëtëm. Së është largu, ka që i fmi i buo këta pëtëm. Më shë më dhomë, këtë rasë të konë është ta, ta që është veqarë, gjështë të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Dëhonë, e pseu në muninë e në qëpumë, pse që akum bonë, apëtën? Qëka konë fenë time që më bënë me konë kokullurë, më gjeni, apëtën? Më gjeni një, një, një mësim në fenë tonë që të bënë me lëmullë kokullurë, cëllë është e mësim, apëtën? Cëllë është e praktikë që më bënë me konë kokullurë, cëllë është e? Për këndra zi, apëtën? Islami mundësë me konë bëllhapër, apëtën, jo më në gj Më smeljo që përshambull, dikush me pasimin e epshemi të kompleksuapët. Sikur se e përmana edhe prom në gjëratë përshambull. Pa për të këtështë, përmanaj, kanarit përdurusit e drogave me i kompleksu ju përdurusit se cilë është ma në përsi. Përmanaj, ku ka, ka mëri nivelli i munges e kanaris me vlerë, apëtën. Përsa e me ku e turplu, më më shef, apëtën, dikush ku, ku, ku, ku, ku ka pi drogë. Qa që ku një shëmëtume, ku ku një mësheft, du shumë edhe me bome pa, po, që shdo këtë këtë qarave shte i deferumë, që shdo këna pa po të përshypja. Sot, ja, ja, lër shumë, me, me, me mburi, ja, pëse? Pëse jam përmbyz vlerat edhe kuptimet, dhe paronë, kënaria është në zhveshje, kënaria është në drogë, kënaria është në nësë mësim. Ama në mësim, nuk ka kënari me, me, me, me, me, me rrëtën të shimbulur e në shkollë Do komo kenarin me ka duse katlibra kom lezu ko seka. Do komo kenarin. Apo na du me rezistu ktyn e fushatave tegra per deformim apo ton. Do ke bjel kenarin e dur te kmejuna. Me çka mu krenut jam. Me çta krenut me kto skrenut dira. Me pam sume do ku me, me bjelta kenarin e dur. S'më rancis shokom. Mu krenu ba Allah xhallahu. Mu krenu pe peigamberin e tij Allahu. Mu krenu. Çi ka adam me kon krenu ato. Po njej deformu edhe hecon gzuot edhe bon e ti per shembull çka ka te peigameron qe te bon ne kokukull rullah. Çi ka ko? Më e ka suldirte pegamën kusho ku ka pegamën e sot. Çfarë që vlerësimi ka mbotuhur për pegamën e sot? Më bëu kenar. U çora çfarë fai këtu? Çi është pegamën e këkia? Kto kto kretë do të thonë zë pyci këy, ja antena me pjesën e parë. Wahu wa yidhuhu. Ja e ajë këshë vardëmerr. Jo një herë ders, po josito, josë thonë me domon thjesht me kriju ambient të tillë familiar që ushtëhet me kënari nga çdo aspekt. Jo jo në spi, jo më shë, prindin, për buzëm. Amëse është prindit bashamul kompleksu. A i ka më kompleksua, apë. nëse shërë për shumë prindi që ku më falë të është aji... Normal që edhe tani, normal, falim që tu. Po më rej, jo me dalë një publikët në rrugë, po nuk e bëm bon problem ku falim, po fal, nuk e bëm bon problem ku falim, po nuk e bëm problem me në gjuqë që kjo pun zban. Me t'paj ty që ti pëthush zban, po nuk e bëm. Me t'paj të këpërindi ti se sërë ju ka përmbaj të këpërindi parimeve, Allahu e, e, dhe tup histori, e ka ngrit atë. Ka znanë të do të gaden të tubi histori, thjesht e komunizuofa. Jo e komunizuofa. Na na e bëm historin ton siç ka të kaluam. E bën atash KLA, ajo ska lan. Nesër fmiu ti çel dosën atë. Fol për të. Kur e kon këtu, kur e ke shuk këtu, kur e ka buq këtu, kur e ka buq, këta pastaj bëhet brum i, i për ta aq më kon këna armë me ty, edhe më të çka kiti apo ska ja, më kokë na. Thjesht do ta përmandim inshallah. Këndaj banë e fmi i kërna duke kërna duke kërna duke të ti kërna duke asëpar. Dhe mëse e kënarin? E shme rëndësia? Që din e të masë, Parahona, Qëtër kjo e nivele, nivele, nivele, Aftar, po. Esmaja bia Abu Bakrit. Nona e? Allo e bën zëberi? Nona e a bën zëberi? Kur ka qenë konflikt, i bën zëberi me? Me haqgjajin, Aftar. Qëfar porosia ka në në vetë? Subha Allah. Grit e kukon realisht oshtos oshtos osht energji e hatashme përmes përpara aftë. Po ju më me ngul fata, ti më superzi, ti më stujti, ti më pse as më konkiston. Bona më konkënar. Jo folt vërtetën apo. Apo folt vërtetën. Kënormë të vërtetë, kënormë që kënormë më kët ekstra. A ne bazohen në një mëse besimit ton. Besim pa dashuri nuk rën apo. Besim pa bindje nuk rën. Por edhe besim pa këndari në kont dikim, në kont dikim. Dhe kjo është baza e parë e e edukimit të mëtë. Që sahabët janë edukuar mbi këtë bazë. Baza e dytë të nëzër në edukimit është baza e që aludua mejrën të, baza e përkatsi, së përkatsi, së përkatsi. A shumë rëndësimi me, me thonë, kujt i takon të jepë të. Kujt i takon të jepë. Dhe kujt i shërben të jepë të. Përkatsi e shumë rëndësia. Që ka sot për shamu të nëzër në lufta që bëhet Për sfarë lu kjo lufkë e familjes. Çmë humb përkatësia familjore dhe më u bë pa përkatësi njërafron. Qytetar i lir, apo. Edhe nuk ka vlerë të caktuar, po jetoj me bazën knaticës dëfrimit dhe epshërave. Mos më refero traditës, mos më refero familjes, thon. Është më rëndsi përkatësia, thon. Dhe gjallënia e vlerave të familjes, të traditës, do të keman pasojë shto. Zakoni u u u, u, u, u, u konqia, ti ti bi ose ti bir, i kësaj familje. Ktu kanë bë me me kthimin e një bazë këna, gazetarëve për, për katecia i ndihmon shumë në orientim ata. Dhe në kufi. E kuptosh që nëse e bëj këta, e prish për katecin ata. Si ka hi e ninjeri? Po. Çfarë të pengameni so son? So ka ditë që kështu ka qenë në forma e ha ditëve. Me nga shna falesa Minda. Açi na mashtron, jo ja, soti sofav ton apo. I sofav ton, nuk është mashtruse si, apo ton. Apo, ande me një herë ti do të më, e je para ut kryshi ton. Don me pas përkatsi në shoshin e pejgamberit, mos mashtrat. Se ti antori kësoj këshni javot, nuk janë toni kësoj këshni javot. Ku është një që se kanë kët problem apo ton? Kush mashtron, është pineve ka, o slogan dikush apo. Po kush është, kush mashtron është pineve. Jo, na kena kush mashtron është pineve. Nakim kushran s'shpinivem. Na Naç ç'to so, ekemon. Sa kodina ka nënë, nuk ka shpinim, nuk ka shpinim. Pse? Për më mbjell për katsin. Gjasna kra identitet. Dha identifikohem me diçka, me çka identifikohesh ti vetë? Me kët, me kët, me kët. Për më rëndësi që fëmij më jep identitet. Shikoj sot për shembull një pikrizave të botës bashkërorës se pop identiteti po qenë. S'mund të di çka janë njerëz dom. Tash çka ne ku? Ku ti shërbejmë na? Ç's familia e shërbejmë. Pa përkatsi. Ose psikolog është po lepakiblet. Çkjo ti blejote. Te çto? Apo, mi kible, të, që kible më e kazu kiblet apo? Çka më rëndësik, kiblet më e kazu. Shumë më rëndësik, qe bazë e në rëndësishme apo. Pandaj të mos, ktu s'sash më erë do ta shëroj me të sfitat apo. Ës bazë se pastaj kur ajë din ku ti për kët, kiblet e ti ose pe ka besimin që ju duhet. Nuk ka asnjë problem, a kena më ai leju ktu, a, a kena më. Qase ai menaxhon pastaj në kodër të, këtu në bazë, nuk del jashtë shumë apo. Po pa këto baza për lepë. Ata i përkatësia është shumë rëndësësh me... E përsa këtu është shumë mirë, po... Čka më brone, e për të më të nërë. Ti i përketë qësaj kategorije, ti qëtu të në leta, për. Po. Ti i përketë qëti venë, e për të njëshme këtërbu për qëtë venë. Kur hun përkatësia, si kurse kemi të se, këtëk, ati e këtëoj të të objektive të edukimi të cilaj ishte. Me Jo të individualitetit, jo me kun egoist, me kjo interes në vetë edhe përse është ka të familja, ose 600 një, ose venja, me mësumë më i dhunë për parësi interesit për gjithë shumë parati i personala. Kjo është e kushtu shme, ama qëta e ka edukatë, qëta e ka edukatë? Përkatsia për është në nërëndësi, kune e përketi. Përna e këpo sot këtë që është kërët e vendiko një kujna i edhe, i vje marë më një kujna është, s'ka qefë Ska që më pasë të përkatsin, e po duhet me bu krenarë me përkatsin që e ka. E për me qenë krenarë me përkatsin që e ka, duhet me di që fa përkatsin e ka. Kune e përket? I përket të soj familje, i përket këti umeti, ti i përket umeti të ilmit, ti i përket umeti të mshires, ti i përket umeti të mshires, veçurit e umeti të umeti. Mi jam suf një tonë, veçurit e umeti të tona. Pa të shimë, në, në pjesë e umeti të apo. Ta që shë Mi baza lokalen, mi baza tira, këtë e të shkaj është, a jena na pjesë me e ometit më vesëm? Apo jena shkëput, me njerë me shkëput për mes kufive? Jo, na na pjesë e ometit, a po. Na, jena ometit Muhammedit së rrësën, kështë ka diçka që dukë më shqipa. A ne përkacirët sh... e që shtutër, që që që që që të të është? Antartik të ometit që që që që të bujnë, a po. E kështu me lavë. Bazë e trejt e edukimit no, ë Vlerat morale. Sot ka diskutim të rëndësishme në çështën e duhur me bashkëqore se paramë deri ku kor hesab japën. A ekzistojnë vlerat morale apo nuk ekzistojnë apo? Dhe shumë është ka punuar që me i shpall vlerat morale të kapituluara, skolder ka morale. Nuk janë ato konform standarde të ertuame. Moral birësh në pas Bir po morali është individual apo? Ti e sheh këtë të mirë është mirë për ty, po ju mbi bazën e vlerave, po mbi bazën e interesit apo? Islami nuk e pranon moralin që është i motivuar nga interesi, por e pranon moralin që është i motivuar nga vlera. Ajo është vlerë, a ka interes, as kam interes të të shkartoj apo? Për shembull, na nuk e funim vërtetën se kanë interes, por e flasim sosh vlerë, edhe kur dëmtojmë. Ap apo që mu është me komë për shumë përbad një situatë që veç që thush po, i fitan një mjera. Thush ju e si fitan një përshumë, ta është që a kime po? Interes dhe të thuj po, vlerë dhe të thuj jo. A i përtham vlerë e morale, vlerë e morale, e nga vlerë e morale më të rëndësishme, ka shumë, Ibn Kaimi, Rahimullah, thot se fëmiju, para se më umësu, nështë të ndërnjë surë, ndërnjë doa, do të mja mbjëdhë vlerët e morale ku një drejt. Na ku një drejt. Ama ti duhet ku një drejtëti na. Na pora dërsi apo mallonxhë levala. Mos mallon shirq. Ne si a drejta drejta drejta. Më rëndësi shumë vlerë morale rëndësishme. Por me kuptimin e shpalljes. Dita të për e përshëndetjes është me vlerë mbërëshme është Bashira. Rahmet jap. Duhet me të mos më të rahmet Loznia se po hu rahmet. Me um so rahmet që shështë Rahmeti, qëka Rahmeti, si vlerë morale, pra përëm, jo si interes, si vlerë morale, bujaria, <coughs> me dhonë, me mësu me dhonë, me mësu me nda, me mësu me shpërnda, me mësu me, me kuonë dërëdhënës, ju jo kopratës, ka se kopratësia është nga mikrubat më të razishmë të edukimit, asë një, që ta përështë ka thonë, përësim tëarë nuk është kopratës, së mund me kuonë koprat ajo kom vose manko prazo, ko sa dush. Po, qëllimi është se msimet fetare e pamundsojnë kooperacinë. Vetëm keç kuptimi tyne e mundsojnë kooperacinë. Do më komëjor, jepë. Vadim me 5 mars të projekteve tu tua që i kiti dhënës ato. Li pjesa këtu me dhona. Për. Ka kanë ndikon do katë sa këtu me jepë nervos, është i vukur së më shumë shtrinçat japë. Shkoj për filon ato, le të mësohet me dhona. Për. Po e di as dhe rëndësi që do të edukofmit tonë. Ka të vërtetë vallaj, nëse nëse s'ka rahmet, nëse s'ka bujari, këtë kur hej të më mësoj sipër hyrave. A po kupton? A korone, po duhet të mësoj edukon me pa mungesë këto vlera. Vallaj, s'ka vlera. Pra, më mësua, mësoj në vërtetësi, jo në dëftërsia. Boni vërtetën, më në burr, thuaj të vërtetën. Guzhimin më ia mësova. Më ia mësoj guzimin atë sigur se thot e <coughs> nga dietot e hershme apo njerëz të njerëtor të, të adhurimit apo pse janë keq por duhet të definojmë shumë fjalë të tjera po është njëri që kalon porositë të mbajë Abdul Kader Jilani rahimullah e thot kur kumboni vogël ju bdis me një karavan me shkumën i vënë me kërkudi apo përpara se ka mbujt mund të vëcë kaçi rrezik për çubovë këtu më radë e ja bë pjesë të një karavane të caktuar qenë karavan pa se ka qenë më të brutë. O të ndonam ku a thon bir jam këshillën për ty është thuye të vërtetë gjithmonë auto. Shikojmë porosia. Shikojmë si çore me bomë të gul. Thuye të vërtetën. Do duhet bëj aji, bëj aji gudzim për këtë këshillë. Thot Abdulkadir Xhelani rahimullah. O rrugë që shkuën na sulmuan hajna apo cubote shkëtingën. Edhe <coughs> pllacetnin anëtar të karavanit. Kurrë artë ki vogël. Donati Çaki. Pse kam mund të ndonjë pas jamë, nëse thotë po, ja, që si vogël kom 2 orë, ai besoi. Po, çka 2 orë? I vogël kjo. U kaone kom 2 orë. Kushtimisht po thonë. Ata janë çudit. Se donë ne ka para shumë për shkak se ka pas më qetu ku më gjatë në advent, por më kërku di, se më shku më thon shkollim ka shkuar. Po i ka qenë ri shumë i vogël apo. Ja, Edhe janë çudit ata me kët vërtetësi se kam mund më pak kët shumë besua, po kupton edhe marrë në qojnë të kë o dheci si i mafisi bandësën edhe thatë që është të ndodhë me këtë? A i thatë e pëset ti e ke folë në të vërditën? Thatë nona më ka thonë birë jam kudo që ti është të të vërditën. Andaj së këndoash me e shkelë këshilë në në në nësë aftonë. Që kësë në që redikë të fijo, të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Allahu akbar ndalu. Edhe, edhe përmendet rasti i vërtetë, u punon në poliba, është pendu ky dhe kët kabila është pendu me vërtetë këtë djuan. Kjo këtë e përmenden pe dobijve të ti dietari, sa so njerëz u zue përmesina edhe kur ka qenë i vogël me sjellje supertetë. Me mësuesë fiala vërtet koçmem, apo duhet me kolegë gatë me e paguam votën. Jo me rajta votën. Jo me mashtrua votën. Do të vlerë ra votën. Sot janë të rrezikshme këto vlera. Jan të pashpaguar shpesh herë apo. Ama duhet mos e kipi ku për të apo. Mezu, folet vërtetën apo. Ndosë kur duhet po folë vërteta. Ndosë kur duhet po vërteta. Mos trampt. Thuaj ato që duhet të thon. Ose, po shaham ato të të vima vull ato seriot, ato kanë ne gjithmonë e hesht vërtetën për shkak se bota dëm i madh apo, ama nuk e flet tekontë kjo është marrësi apo. Nuk e flet tekontë në të vërtetën. Vlera e marrësi, vlera e marrësi është edhe thash guximi. Vlera e marrësi që duhemi edukojmë fëmijët në është cilësia, cilëti, më bë punt in Allah yuhibbu Nëse vepron ndonjëri prej jush punën an e përsosur. Allahu don të bëjë kur dikush nga ja bën një punë me botë pun, që është duhet. Jo ska lëshkap. Me eduko kur bën detyrat, kja është apo. Me aq shumë letra. Bën më pas. Amba ju, hajmë semirë, apo. Jo, edukoj cilësi. Edukoj me bëni punë, ama çu duhet me bëbot. Kjo vlet më si parola. Këtu është baza e të rëndësishme, me çan drejtohet edukimi mirëfilltë apo. Pe baza të ndonjëzë edukimi të edukimit të, edukimi të mirëfilltë është atë. Dhe... <coughs> e katërta po referenca auto. A referenca ose transparencia? Domethënë ku ti referohesh ti? Baza jote cilla është apo? Nëse duhet të më mësoj pikupsën. Nëse ndodhet në një keq kuptim, mos pretendim ku kthehemi ne atë. Më mëso referencën apo. Ku është referenca? M'u kuthi tek ë burimi informatorëve dhe legjitimiteti i veprimit apo, të dyja. A më kuptua sa? Burimi informatëve, cëlle është të fërë? Për krimin njërit, për shambullë. Ka në kime vetë? Ljimë në biologjistë, a kjo e në lotë? Ka në kime vetë? Referenca, për? A është kje e mirë, a është kje e keqe? Ka në kime vetë? A kime ngu, fillën tretimi, a këtë? A po kime e pytë? Zotën Gjellovë, shumë është më nësimi i kjojnë referenca, për? Më mësu që referenca ju në, referenca ju në, për? Më vlerësoj nga Feprimë për saktin e informatave, për legjitimitetin e veprave të caktuara. Është shpallë Allahu el-Ala. Po flas kuptim të jetës së përditshme, të thojë që a është a është për shemb me pidon? Me pidon. Lejohet me pidon. Me për shemb me me ligjet e momentale, lejohet, nuk lejohet në objektet Po më nei mbyllra aktuale, po nuk lejohet, nuk lejohet të bëhet ky mbyllra lejohet jashtë atun. Pse lejohet? Me bazën se është e drejtë e njërit atun. E na duhet me mësuesse, Allahu xhallahu ala ne kam su, se shëndeti nuk është e drejtë e juaj. Që ti më bëvë të shkado na afton. Po shëndet është dhurot Allah xhallahu ala, duhesh me përdojsh, ka thënë Zoti xhallahu ala. A presni tash ku ponalitët kemi ato çështje që kemi filluar atje tek apo afcimi i fmijës për shëndime negative, apo Shamulli, këtu baza lidhën me, me regullet e mëherëshme e kështu mëllatë. A daj, që jo baza ju në, për? që ka referenca ju në, e referenca ju për historinë, për këtë, për këtë. A i bu në pa një film, për shumë me pa film për nuhin e lesëm që ka dalë, film ju për nuhin e lesëm. No, ja, referenca ju për nuhin është Kurane, aptë, jo filmi. Referenca për cilës që ka, me, me, me, me duku, mi këtë bazë, qëla është referenca ju të, ku këthe është? Aptë? ku i merr informacionet e kështu kështu bërat është tetë e rëndësishme të si bazë e referencave nuk është pasta që meta duhet të përmbyll këto sa është baza e pas është tetë e rëndësishme edhe për kë do të kemi pak më shumë detaje në sesionin e tretë ka të bëjë me modelin apo do modelin baza e rëndësishme është edukimi i thotë shembull dyra kanë ka, ka modelat sikur do më bue apo ku shë inspironata ku shë frymzonata apo Që këne i sa bukur, pejgamerse e në bjallë të këtë bazë, apo e ndërtan të këtë bazë të këtë fmi, e thafëm. Pegamerin, s'abasom të nëllëzër, i frynte njipeve ti, Hasan dhe Hosenit. Me doan e mësyshet, adeni. U i dhërë, ku ma mi kelimat e lajtame, me kulli, shtani, hame. Doa e njore mësysht, i frynte. Qëfarë thante, kur i frynte? Ata e në këndë vexel, ju thante, kështu i frynte Ibrahimi, elsom, d Djemë me ti, Ismail dhe Isako. Dëmohon, këten familje e jute. Këten shemë bëdit. On e po e njek e shemë dhe t'yne, andaj po e fri ju. Se qështu Ibrahim ju ka... Pa del! Pa del! Na po e bëjmë këtë pun pëse? Pëse e ka bo peganbele e sëmë. Na po e bëjmë këtë pun përshka këse? E ka bo peganbert majret. Ma deli e të bëdë. Kus e shemë në t'yrej e të bëdë. Dhe duhet të... Me, me, me, me, me, me, me, me ekspozuë sa ma te për më në surën e në fatja, në ka, ka <coughs> detyru që në bazat të përditshme, tja, kujtojmë vetën sënë, ku shëshemë lënë. Ihte në siratë alë mustafim, në ozënë në rrugën e drejtë. Mi eftëm kjo dua. Mi eftëm kjo dua. Për shemë, të disani dobi këtë me e thonë. Ne e sinës, <coughs> kër lu të lutë është ti, a nga reglët doa së mi kalzu Allah, qëshë mu të përgjith, a mas mi kalzu? Ne e Së mi kalëzuhu, o, Allah, shëram. A më vëzhuj, o, Allah, shëram, duke ma mundëcu më shku, të ky mjekë e kësëpër, ja, ti thuj, o, Allah, shëram. Aja e din tani, që është regulli, i duha, sa po? Mi punë fatja, o, thuj regulli, aftër. I din e sërata më sëdekim, në auzën në rrugë në rritë. Ti edhuj që në auzën a me kanë, ti në auzën, përshamull. Kështë të më ujafë duke të munalë, ja. S E pse pikallzoim pra, si na prapat. As pikallzoim na Allahun do, pikallzoim na vetes ton sikur do të më ozuna, siç ata që Allah i ka beqatu, jo si ata që Allah osi do të taftat. Ja ku duhet as modelin e vazhdimisht, çam modelin afta. Bashmarru kur. Se joçi Allahut i duhet ta si më pikallzo, sikur të më ozuti. Ai e din se ai ka ozu. Jo janë ti ka ozu vetes tonë sikur do të më koni ozum. Edhe kur konsiderosh i ozum, më thon. Pse kur se Allah i ka ozu, atëse ka mësu ozum, më thon.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 Në më në shemblë të sa, qërë që e të shukuj, a përshë që të burë? Qërë e qëfar njëri u konë, që a ka bua? Sa ka në më fëmijo ton të tonë të, të mbilë e vlerave, përshemblë, të mbilë e vlerave, me ju rëfy rrasën e kab i Ben Malikë, të fa? Sa është më rëndësia? Qërë e di olja, më bërshem, ka hek, 50 dhe fa? Ama Allah në Koran e Kapran, në kjemës, ka pranë, ti në kemës që a ka harua Allah këtë vërdësia. Pra praktikisht q që torrrajo çao bëfton. Ja. Pa dai, më mos jam në, por çao ënë si bimallika. Mos jam në e e e dërohet pejgamber, më ramë shambë konkret. Le të zop për rrafë sahabëton. Rrëfimet e, sahab, e tyre pejgamberve, po ju rrëfim informativ. Po rrëfim që për zënë shembull model. Mos si më zi shumë, domoht të vësh si bëhet si modele apo në procesin edukimit, në on, modeli, Ose, kërësit, në e edukimit, domthonë, a eksiston modele ajëse në natyrë? Ose sigurisht do ta përmendim në pjesën e tretë të këtij seminarë, a jetë model për familjet tuaja? Dilem që shpesh rekën atë tuaj. Ose ai pranoj familjet tu modelet tuaja, çka tha që ti ke shembull, ai pranoj ata jetë. Kjo sfidë që do ta trajtojmë sime në tretë, mirë, po si bazë duhet të më qenë padyshim ngulit në zakat familjot tjetra. Çështja e modelit kanë më dëgjuar, sikush më kanë, kanë më lakmu, kanë më lëzu. Fjala të kujt me pas frymzim inspiroj meksë marrë. Dallon, dallon përfitimin nga të tjerët. Mundesh me përfituar nga kush don. Shprish punë. Përgjëndje sa do ka ka të kaluam për udhëti jo, blijet jap. Përfiton jeni apo sa dë ka keu ke du? Ë ka folë vërtetë ky, është nëse të ranc. Përfitim po. Po ju shem butyrën atë porakena sot ko ko do probleme se nga nga niveli i përfitimit ka kaluar te niveli i shembëtyrëve e ndiejës e pasimit apo. Ço po lalon? Ti mund të përvetu nga prvojë e kti. Për shembull, djert është sukses ose çu ka gjithë sukses. Pra, një histori tjetër të siprinë më përvetu, ama sota të kufizuar ato. Mir po, model i suksesit. Jo, s'ka ashë model apo. Do ku që shambon i suksesit. Këy është mund të jetë Nik ni ni konsult e caktuar për përfitim. Po jo më dalam atë. Modeli është të shkaptoj. Do të bëj për shkak të njerëzve të sot. Kanë kur sukses në një në në në në shteg caktuar, mirë po. Katastrofja nd morale, nd familje, kështu më bon që lexoj çet libr, çet çtu buk. Ja, s'u bën. Sa e atë më model, apo të lëva të të bëse. Do të harron ti, haron ndonjë. Pse? Apo më dinë vetë ç'u bë, ç'u thopë. Dhe i thash, të mreze, arritit e fmive tonë nuk duhet me dojnë jeshtëta adhërimit të Allah Gjellewala. Nëse arrinë fmiju sukses, një qëfar dhe i fushë, por jeshtëta kulë me të adhërimit të Allah Gjellewala ka dështu prosesit dukimit për t'i jopëtën. A kuptojë? Për shamë, me thonë, fmija i filonit i pari botë për këtë punë. A mas besënë Allah Gjellewala. Kjo punë dhe i vesta po përsi për? Si, për. A po, a ma i pari, i din dhe gju i din, a po s'fallet, a po përshavohet. A e lham na po këta rritja, a po, na po flasëm në kodët të vlerësimit edukativ. A e merë not në kaluse, problemat, problemat. A i që kema nësimi, edhna, në që kema, ka edhe në habit e me dhe suksese që i ka nërit do njerëz, a ma nuk shumë që ka nërdzu këta për mëmri qikavë. Se kose kemi cikë si, shpashat shamu në një ura, ato. një njerë që ka e ndërtu një palatë, një mbratë, e ka ndërtu një palatë shumë të bunkurë, breslenë së fërë, njëhet kërë e kam pojë në mahni qëfarë që palatë i kam bëvë. E një plakja të i venu ka thonë, mësyni që ka ka ndërtu aftë, so që e kosë fjole me që pa thonë, edhe kjo për i fjole që du të më ngëlitë. Mësë shiko që ka ka ndërtu aftë, por shiko që ka ka rënu për me ndërtu aftë. Kë për me ndronit palatat, do në 300 shpija i ka rëdzu. 300 familje i ka shpartalu, i ka shpërndohë për që të palatat. A, të garditit më apërën. Nësi i shikëm gjithë, është këpu të rëmjën nga tjetra, po, të më hënit. Amma kur është filoni, për shambullë, u konë i suksesën këto apërën. Amma ka pi drogë, familjën e ka refuzu, për shambullë, s'ka pasë kurë familja, u konë i pëmëralë shumë apërën, ka bu Këtë të suksesi, aje që atje kua është të afilën, ja Allah e në fatë. Andaj, më deli si ka këto krizë, më deli është i kompletumë. Për ne pa thamë që përfitimi dalanë, përfita pëse jo? Na, si ku se thuhet, urësia dhe diturija dhe informata është gjithka që muslimani e kërkënë vazhdimishtë, ku do që e gjenë e merë, s'prish punë, e merë pi ku do qoftë pastë Pegameni sonë selam na kaliu që deri te shejtani më shkoi me, me marr në të mirë në pas dikon kur ai thotë vërtetë kës na si kemë kët problem me markat kemë na problem është model është është mbytyt e këtu problemi dhe baza e shëmbëtyrës është në rancin si bazë e edukimit që me kuptuese mbi çfarë baze do të thon po edukohet fëmia në kuptim të modelit të shëmbëtyrës këtu ndonjëherë këtu bazat që përmendon baza e besimit baza e përkatësis dhe marrëlla referenca dhe modeli këtu pas baza të rëndësishme do të më ndërtohet edukata enfilled dhe çkado që të vendos mbi të e mëson pastaj me Elen Allah te barekotola do nuk e rrezikon procesin e edukimit çfarë do ndërhyrje pasojë ga jashtë me pa në mungesë këtu e bazave mundet me ndikuar tek fëmiu ndoshta edhe edhe edhe edhe devizj ose ose veprim më i thjeshtë edhe më i jashtëm që shumë ta kanë jetën dat prishmenton Në kasi të për këtë saon, zotë i shpëleft dhe jo ndëroftë. Këto sikursve tash, unë ka i dhe kua e drekës, pa falim e falim drekën. Bërëllime e të tërë, pasaj i diktërime edhe në pjesë në tre të seminarit, se ju në pjesë në dy të emisionit, apëta në sikursve të, të sikur emisionarit. Allah i shpëlejtë. Mësullamuallamuallamuallamuallamuallamuallamuallamuallamuallamuallamuallamuallamuallamuallamuallamuallamuallamuallamuallamuallamu